Kárl szélvédett helyre húzódott, és elővette szájharmonikáját. Sohasem gondolták volna róla a munkások, hogy így tud játszani. Amikor oda mentek hozzá, azonnal abbahagyta. Ezért aztán nem zavarták többet. Megszokták, hogyha Kárl éppen nem a gerendáját von szója maga után, akkor valamelyik sarokban koncertezik.